Панас мирний, лихий попутав Мені тоді вісімнадцятий пішов Молода, здорова, я на норов була весела, жартовлива Без мене і улиця не улиця, і вечорниці не вечорниці Хто всякі квітки хлопцям пришиває? Я, Варка Луценкова Хто дівчатам сміється з кохання? «Я!» «Хто ж дів та лазарів передражнює?» «Я!» «Я ще тоді нікого не кохала, не знала, що то за лихо те кохання, і жила собі, як пташка по весні, вільна, весела!» «Зосталася я малою від батька та матері, під холеру полягли вони. З усього роду зосталася я та рідний брат батьків, мій дячко». У його я зросла і викохалася, хоч добра ніякого не зазнала. Звісно, без батька та матері. Дядько мав своїх дітей, до їх його серце і лежало, а я як чужа була, то жила у його за наймичку. До того ще дядина злюща-призлюща і чоловіком своїм орудувала, а то що вже казати за мале дівча-сиротя? Я все була у роботі та роботі. Коли не гусей пасла, то шила, Коли не шила, то пряла, Стала підростати, до печі запрягли. Бувало, як попотягаєш з олійники, То й у грудях болить, І руки неначе не свої, аж не чуєш. А нас усіх у сім'ї було восьмеро. Дядько... Дядина, п'ятеро дітей, три сини, дві дочки та я. І то все поралася сама біля їх і нагодуй, і подай, і прийми, як муха в окропі, бувало, вертишся цілий день. Зате ж у свято або в неділю, як вирвешся на вулицю, усе село розлягається. Нема мені впину, нема заборони. Як та вода по весні, розірвавши греблю, Знай біжить та клекотить. Так я, ані в гаву, ані в томи мені немає. Язик той, як вітряк у восени, Повертається у роті, та все меле, все меле. Мене всі потроху не любили за мій язик. Все, що на умі, те й на язиці. Чи подруга, яка похвалилася, Кого укохала? Вже я й сміюся з нього. Чи побачила сама, що стояла дівчина з парубком? Вже я й давай виспівувати та висукувати їм. Весела була. Всі бувало, дивлячись на мене, кажуть, «В тебе варко видно, ані горя, ані лиха ніякого нема, та й не було ніколи». А проте і в мене своє лихо було. Яка я невесела, нежартовлива на улиці, А прийшовши додому не раз уночі, Щоб ніхто не чув, не бачив, Кляла свою долю та своє безталання. У других батько-мати, Другі зодягнені, зобуті, А я, як наймичка жидівська, Доношувала тільки дядинине рам'я. Бувало, носить вона, носить, Порве наш маття, та й тоді вже й мені, Як там кажуть, на тобі, не боже, що мені не гоже. Я бувало й тому рада, хоч переміна буде, думаю, Та виберу вільну часину, позшиваю, Та й пошию або керсетку, або спідницю. ото От і все моє збіжжя і вся худоба. А й те сказати, я вже дівка, мені вісімнадцятий пішов, а в мене ще нічого гісінько немає. Ні рушників, ні спідниці такої, як личить, Ні керсетки нової, а за скриню і думати нічого. Все мене дуже діймало. Усе ж таки, я думала, не вік сидіти та дівувати. А при таких достатках хто мене візьме? Стали те й сусіди помічати. Бувало, почнуть мені раяти.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 Чого я тут дурно з кнію пропадаю? Он же, мотря, чубівна, служила у місті, Заробила худобу, та тепереньки вже й своїх діток гойдає. А я все чужих тішу, на чужих роблю. Все я так думала та гадала перед Різдвом, А перед великоднем покинула дядька. Усім шиють нові керсетки та юбки, а мені одній дають недоноски доношувати. Полаялася я з дядиною за це, сказала дядькові, що піду у місто найматись. Та й пішла. Як виходила, то дядина стала така добра та тиха, і те мені радить, і друге. І все верне на те, щоб я зосталася, що вона мене від себе і заміж віддасть. А я собі на умі, знаючи дядину, друге гадала, і хоч плакала, як прощалася, все понесла з села у серці ту думку, що дядина – погана людина. І як я вийшла з села, то якось мені так стало легко та весело, так неначе наче я знову на світ народилася. Пора була весняна, ранішнє сонце так любо світило, не пекло, а гріло, Поля зеленіли, як рута, всяка пташка співала, щебетала. Оглянулася я, вийшовши на битий шлях на село. Там церква аж горить проти сонця. У зелених садках білі хатки тонуть, і вигін зеленіє, де ми на улицю збиралися. Все перед моїми очима, як на долоні. Все це нагадало мені і мою дитячу пору. І моє дівування, та й сама не знаю чого, Мені так весело, а я стою з клунком за плечима, Та так плачу, так плачу. Прощай, рідне гніздо, де я зросла в тобі, Та щастя не знала. Прощай, улице, вечорниці, і ви, подруги-дівчата, Промовила я, та й сіла на клунок, Скинувши його з плечей. Сіла, та плачу, плачу. Так мені жалко стало всього. Так, немов хто його від мого серця одриває. І дядина здалася на той час не такою недоброю. Та вже ж би вона не плакала, виряджаючи мене, якби не любила, подумала я. І вже хотіла вертатися назад, та знов подумала. Ні вже, мертвого з могили не вертають. Що буде, те й буде. Більше, кажуть, копи лиха не буде, а копою й чорт його от буде. Знялася з дороги, перекинула клунок через плече, та й потягла прямо у місто, не оглядаючись на село. Шлях у місто мені вже знайомий був. Кілька разів з дядьком та з дядиною їздили у ярмарок. Нічого було питати дороги. Пішла прямісінько до тієї перепечайки, у якої ми щоразу заночовували, звали її Мотрею, і жила вона на побиванці. Так той край міста звався. Там колись, кажуть, кулачки були та такі страшні, що як розпаляться, то й кійками б'ються. І чим хто запопаде? Не раз, бувало, який чоловік або парубок. Пішовши на кулачки погуляти, живий додому не вертався. Там його і у копи уложать. Через те той край назвали побиванкою, бо дуже там багато душ побито. На тій ото побиванці жила собі мотря перепечайка. Була вона удова, і тільки й дитини у неї, що чотирнадцятилітня дівчина Галя. Воно було собі таке мале, болізне, замліле, а в Мотрі діла багато щодня, щодня печи. Що увечері напече, то те за день і розпрода, а на вечір знову вчиняй. То, як Галя кажу, була собі така замліла, то Мотря її й не приганяла до своєї роботи, а все наймала наймичку. Я ще перед постом чула, що наймичка від неї відійшла. Все казала мені сусіда наша, і каже, що я раяла тебе, і Мотря буцім так уподобала мене ще тоді, як у ярмарок бачила, що каже, якби вона стала у мене, то я б їй біг зна, яку плату дала. Перед празником знову сусіда була у місті і казала, що знову бачила Мотрю, і що знову вона розпитувала за мене. Так я ото прямо і пішла до неї. Приходжу, аж її дома немає. Одна Галя сидить, сорочку шиє. «Де мати?» – питаю. «На базарі». «А коли вернуться?» «Увечері». Положила я клунок, сіла коло неї, дивлюся на її шитво. «Що це ви шиєте?» «Та все сорочку», – каже. «Ну, те я вам поможу». Вона й віддала. Сіла я шию, а Галя біля мене сидить, дивиться. «Чогося ти до нас прийшла?» – питає, через скільки там часу. «Найматися», – кажу їй, «коли наймете». «Наймем! Наймем!» – аж скрикнула. «Мати тебе щодня сподівається та виглядає. Уже скільки других було, то мати подержить з тиждень та й розчитає». «Коли б, каже мені та дівчина, що у ярмарок з села приходила?» «Так оце ж я і прийшла». «А ти у селі служила де?» – питає мене. «Служила», – кажу їй. «Та що моя служба?» «Як?» – пита. «Хіба не заплачено тобі?» «Та мені ніхто й не платив ніколи», – кажу їй. «Я у дядька жила, на його дітей робила». Так дурно, за те тільки, що він мені дядько, а я його племінниця. Так сидимо собі, балакаємо. Коли двері скрип, аж і господиня Мотря йде. Здорова, вітає мене, уступивши у хату, а я тебе вже давно дожидаю. Здрастуйте, – одвітую їй. Оце ж уже я й прийшла. А що ж ти так пізно? Я не хотілося все якось кидати своїх, думаю, своїй, все ж не чужі, а воно ще гірше вийшло. То то і є, а перед тобою у мене вже аж три наймечки перевелося. Все якісь нешвидкі, не поворотні, не моторні. Ну гаразд же, що ти прийшла. Тепер мені нічого розшукувати. Ти ж їла що досі чи ні?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 І я не знаю, кажу, я ще нігде не служила за гроші і не знаю, по чому рік служать. Та дівчина, що у мене була, п'ятнадцять карбованців на рік брала на моїй одежі. П'ятнадцять карбованців, подумала я, скільки то воно, велика, мабуть, сила? Та коли за п'ятнадцять, кажу їй, та служила, то й я за п'ятнадцять згодна. Тільки ж ти мою роботу знаєш. У такі дні раз учиняти на хліб, а під ярмарок двічі. Та все, кажу, люди якось служили, то й я буду. Ну, добре, ото згодились. Пішла вона знов на базар, видавши борошно, а я заходилась учиняти. Та так мені весело, легко робити. Тепер я не дурно служу, за гроші роблю. Так весело, що якби не було нікого в хаті, так би, здається, і завела на увесь голос, щоб аж улиця розлягалася. Так Галя біля мене. Мені якось і соромно. Мовчу вже, роблю та радію. А п'ятнадцять карбованців так і вертяться мені на умі. Уже я розчитала собі, чого й купити. Куплю зараз, думаю, скриню, куплю дві хустки. Одну велику жовтогарячу, а другу шовкову. Куплю плахту, не буду у спідницях ходити. Наберу на керсетку, куплю кубового ситцю, закажу чоботи. Одні чорноголовці з жовтими халявами, а другі – сап'янці. Та на той рік уберуся якнайкраще, та й піду у село в гості. то я посміюся з дядька та дядини. Прямо у вічі скажу, що у вас самого мала служила – та як жидівська наймечка ходила, а в чужих людей за один рік те заробила, чого б у вас за цілий вік не мала. Не піду і в двір до їх, зостануся у сусіди. Вона така добра. Отак усе й думаю собі, сказано «Рада, рада». Як воду у сінях набирала з діжки, то попереду глянула у воду. Сама на себе подивилася, та й не впізнала. Лице розгорілося, і очі грають, аж підскочила. Чи це я думаю, чи не я? Сказано, дурна. Ото і зосталася я у мотрі. Вона така добра, приязна. Що не так, то без крику, без гуку того. Покаже і розкаже, як рідна мати так вона до мене. І Галя мене любить. Я їй вишиваю сорочки, учу, як мережки робити. Вербову лиштву, занизування. Ми з нею цілий день дома удвох. Господиня тільки обідати приходить, а іноді й обідати її немає. То ми удвох пообідаємо, я помию, поперетираю миски, горшки, та візьмемо-засунемося, та й спати полягаємо. Годинку-другу проспимо, та й знову до роботи. І все у нас так тихо, мило. Як згадаю своє життя у дядька, то й сама себе лаю. Чом я, дурна, давно цього не задумала? Уже б досі більше добра мала, ніж сама дядина. То знову таке подумаю, що якби мене взять та уп'ять повернуть до дядини, чи годила б я їй і тепереньки, як тоді? Чи мовчала б на її докори? Ні, не годила б і не мовчала. Бо поки не знаєш добра у світі, то й лихо добром стає. А як погуляєш хоч раз на своїй волі, то тоді вже ніяким калачем не заманеш у неволю. Отак собі й пішли дні за днями, тижні за тижнями, місяці за місяцями. Обжилась я з містом, як з селом. Ще воно краще мені здалося, ніж своє рідне гніздо. Кругом усе дівчата – там Явдоха, там Христя, там Марина. Іноді увечері під неділю зійдемося на вигін за містом, де вітряки стоять, та як заспіваємо пісні, аж на усе місто чути. А в мене ще тоді й голос був, такий дзвінкий та тонкий, що як візьмем якої пісні, то аж під небо сягає. Городяни поки ще мене не знали, то казали – Ото яка на печінку здорова. А як дозналися, де я служу, то стали господині казати Ото у вас яка дівка співуча, як поведе голосом, то неначе батогом по серцю стобне. І парубки у місті кращі, ніж у селі. Там усе у ягнячих свитках та вебійчаних штанях і літом у шапках. А тут у сукняних чумарках. У китаєвих штанях, чоботи такі маленькі на високих каблуках, Все підперезані каламайковими добрими поясами, Літом у картузах, а зимою у шапках. іде бувало улицею який? Як картина. Так би на його все й дивилася, і нікуди очей не зводила. Восени був у нас ярмарок. Приїхав дядько, дядини не було. Як мене не стало, то із з двору нікуди не виходить, а як при мені, то й у базари часто густо ходила. Дядько розпитує, чи добре мені служити, чи не зобижають мене, розказує, що Марина, моя товаришка, вийшла заміж, що Остап Шкандибенко одружився та взяв жінку з другого села, якусь таку повію, що і встала, і лягла у молодого дяка». Багато дечого без мене перевернулося, багато не так стало. Звісно, життя не стоїть, а йде, і чого у йому тільки не перейде, і доброго, і лихого. Поїхав дядько, і мені якось сумно стало. Чого? Сама себе питаю і не відкажу сама собі. Так чогось. Хотілося б мені хоч на одну хвилинку у своє село, Хоч одним оком подивитися на його. Чи справді воно так перемінилося, як дядько каже? Та яка з Марини стала жінка? Яка там ушкандибенка пара? Та який і дяк молодий? Все б хотілося побачити своїми очима. Від того й упала туга на мою душу. Одначе я недовго сумувала. На третій день уже й думати забула, чи був у нас дядько, чи не було його? Правда, і роботи тоді багато припало. Ярмарок, то разів по два на день печемо. У хаті, як у пеклі, душно аж пашить, А ти ж біля печі цілий день. Так втомишся, що як от береш, де пізньої доби не зайняте місце, Як припадеш, то як убита, До самого білого світа не прокидаєшся. При такій праці не до суму було. Минувся ярмарок, знову мені полегшало, знову у нас і співи, і жарти. Часом дівчата понаходять до нас у хату, заведемо таке, що і світа білого не видно. То танцюємо, то глузуємо одна з одної, за роботу посідаємо, співаємо, аж на улицю чути, аж стіни у хаті дрижать. Звісно, молоді дівчата, так минулася осінь, настала зима. Зимою більше вільного часу, ніж літом. Ночі більші, через те й вільного часу більше. вечора або ж сама піду на вечорниці, або дівчата понаходять. Співи, жарти, господиня було слуха-слуха нас, усміхнеться та й каже. Ну, вже видно, чорт сім пар лаптів стоптав, поки вас докупи зібрав. А ми, звісно, дівчата, то парубків передражнюємо, то жидів, то циганів, кого яка зуміє. Не щулися, коли зима минулася. Був саме піст, весна відкрилася. Сонечко так мило світило, гріло, сніги тали, і поміж снігами де-неде пробивалася зелена травиця. І чого воно любо так стає на душі, легко на серці, як побачиш з-під снігу зелену травицю? Так, неначе мати або батько тебе привітають. Припала б, здається, до того зеленого листочка, пригортала б до серця, сміялася б і плакала. Так любо. Найпаче здавалася мені та весна якоюсь любою. Такою любою та хорошою, якою ні до того, ні після того, ні одна ніколи не здавалась. На душі так легко, а все якось задумано ходиш. Думки тебе окривають, все сумно самій. А й хочеться самій усе бути, щоб ніхто не бачив, ніхто не почув, не насміявся, як з травицею розмовляєш. До травиці припадаєш, землю цілуєш. Ластівочку побачиш, як матусі зрадієш. Ластівочку-щебетушко, промовляєш до неї, не літайте надо мною, не вийся над моєю головою, бо я сирота одинока. Не маю ні батька, ні неньки, не маю поради у світі. Ніж маєш ти витися надо мною, візьми мене на свої легенькі крилята, полетимо удвох до Бога, спитаємо, де те щастя у світі. Отак, сидячи сама собі під коморою або ходячи по зеленому садочку, і промовляєш до всього живого і неживого. Потім схаменешся, та й сама з себе смієшся. А якщо подумаєш, ну що, як хто чув або бачив, то так зробиться соромно, що зачервонієшся, як рожа. Там мерщій у хату. Біжиш-біжиш, а ззаду немов хто гукає на тебе. «Отак-отак, дівко!» та регочиться. Раз тієї ж таки весни, увечері під неділю, сиділа я за ворітьми. Сонечко спускалося за гору, і все небо палало, як огнем його світом. Червоно-червоно так стало, і хатки, і садки, і ріка чорна та бурна. Все почервоніло, неначе наче кров'ю залите а я сиджу на лавці, дивлюся, як люди снують по вулиці, грязюку місять, та й думаю, що ж це воно за знак, що сонце так червоно сідає, все, певно, щось буде, або ж вітер, або ж мороз. Та так собі задумалась, спустивши руки на коліна, так загадалася, що й сама не знаю, де я. Мов сплю, і, мов, сниться мені, Біля мене щось бубонить, гуде, верещить, галасто проходить через мене, коли ще мене присипляє, і десь далеко, тихо та безслідно зникає. Коли це сразу над моєю головою немов з рушниці випалило. Здорова чорноброва, а що так замислилася, загадалась? Злякалася я, аж кинулася. І тоді тільки побачила, що через дорогу стояли дві жінки й лаялись одна з другою. Одна кричала «Брешеш! Брешеш! Брехливого батька і брехливої матері дочка! Ніхто не докаже, щоб я з тараканами хліб пекла, а у тебе всі бачать, що москалі тини пообносили». А друга собі гукає «Нехай і москалі!» Та ніхто не бачив, щоб посеред базару прасували мене по щоках гливким хлібом, як тебе. Все так дві жінки лаялись, наша сусідка з якоюсь перекупкою. А коло мене, як картина, стояв парубок. Сива шапка так пристала до його чорного, як галка волосся, червоного, як маківка виду, немов вона не надіта на його голову, а так він і родився з нею. Чорного сукна чумарка, підперезана червоним, як жарка, ламайковим поясом, так як вилета. Чоботи невеличкі при нозі, сам високий, статний, як в'яз, бравий, як сокіл. Я ще й родилася, то не бачила такого хорошого. А він стоїть біля мене, узявся однією рукою за бік. А другу пустив поволі. Очі горять, сяють, уста усміхаються. Чи сниться все мені, думаю, чи справді воно так? А він знову до мене з сміхом промовляє: Чому ж ти не обізвешся до мене, дівчино? Мов тобі рот, хто медом заліпив? Глянула я на його, його постать, його усмішка, його вид хороший красний, все передо мною аж у вічі б'є. Думки колесом заходили, серце затріпалося, мала обізватися з жартом до його. Та так засоромилась, не хто мене уперше на крадіжці піймав. Як огонь запалала вся, жарко стало, соромно, аж болізно. «От так, ж ти, дівко, от тобі й на. З виду і дівка, як дівка». А словом, як злодій з чужим добром ховаєшся. Ну ж я хоч посиджу коло тебе. Та й сів. Ой, лихо ж мої! Хоч би він одвернувся, хоч би не дивився на мене. А він так приязно дивиться, як не з'їсть своїми карими очима. А мені так соромно, що аж у вухах гуде та шумить. Взяла я та й закрилася руками.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 Ого, он аж коли почув твій голос, каже, та й пустив руку. Я мерщій скочила та хотіла у хвіртку тікати, а він хап ззаду за керсетку. Я так і сіла йому на коліна. Обняв він мене, пригорта до себе, лоскоче. Гетьте, сором'язливо одмовляю я йому. Не лізьте, бо, бо як господиня побачуть, то будуть лаяти. «А ти хіба служиш?» – питає мене. «Служу!» – отказую. «Відкиль же ти сама?» «Знепитай, лівки!» «Як то знепитай, лівки?» «Так, краще не питати». «Чого ж так?» «Та так, адже ж я вас не питаю, звідкиль ви самі?» «Я городянський, а я з села, з Лазарівки». «З Лазарівки!» – якось провів він. Еге. – Чи все ж там такі дівчата? – Які? – Такі, як ти, хороші. Мені від того так якось любо стало, що я, забувши свою недавню сором'язливість, – Чого ж ви сміятися прийшли, – кажу йому, – та взяла й насунула аж на самі очі його сиву шапку. Він підсунув шапку, пригорнув мене, вже одув був губи, щоб поцілувати – а я, випручивши руку, як дам йому по губах, аж від лясок пішов. скрикнув він. Пустив мене. Я мерщій від його у хвіртку та як зарегочуся. Бач, яка ти сором'язлива, промовив він. Постій же. Та й так нікуди не тікаю, кажу йому з за хвіртки. Ну, ну, постій, я до тебе ще й завтра прийду. А я не вийду, а я викличу. Ні, не викличете. Ну, там як буде, а сьогодні прощай. Та й пішов. Дивлюся я йому у слід. Пішов, похилився. Йде собі тихо, повагом. А я стою, оперлася об тин, проводжу його очима та й думаю. За що, дурна, я його ударила? Може, він розсердився за все на мене? А певне розсердився, Бо так швидко не пішов би. Дурна, дурна я! І що він мені зробив таке, Що я його ударила? А сам же хороший, як картина, Уродливий, як щастя! Та й обняв мене смуток. Довго стояла я, Видивляючись на опустілу улицю, Де не де собака перебіжить, Москаль перейде, та жидівський гвалт від кілясь здалека доноситься. Захід зовсім поблід. Пожовк стало якось жовто-смутно. З другого боку чорні хмари встають, кидають чорну тінь на землю. Уже почалося де-де світло світитися. Місто все стихало, замирало. Тільки чутніше стало, як вода ревла та шуміла на греблі. Возвернулася я назад, аж і в нашій хаті світиться. Знялася і тихо побрела до неї. «Деся ти була, Варко?» – пита господиня. «Там стояла, коло хвіртки, кажу. Повечеряли, спати полягали. Чую я, всі сплять, аж хрупуть, а мене і сон не бере. Все він перед моїми очима скривився, насупився, яким був у той час, коли я його ударила. Чи не дурна я, чи скажена, думаю, що він накоїв, чи половини б мене не стало, якби поцілував. Адже ж самі було плюбо, А я його ударила. Аж плач мене бере, жду того ранку, як Бога, як на те ще й ніч така довга, немов такої довгої ще ніколи зроду не було». У кожній, мов годині цілих три ночі злито. Хоч би півні скоріше кричали, устала б та хліб завдала, думаю. Насилу ранку діждала. А ще ж той день після обіда пішла походити на вигін, стрівають дівчата. Чого се ти така стала? аж скрикнули в один голос. Яка? Поблідла, пожовкла, очі згасли і немов курчат погубила. От ви гадуєте, – одмовляю їм, та й повернула додому. А на умі все одно. Коли б побачити хоч здалека, хоч одним оком, хоч мелькома. Іду собі тихо, коли підходжу до двору. Гульк! Аж і він виткнувся з краю улиці. Іде, голову високо держе, жупан назад откину. І тільки шапка у його на голові маячить як баня на церкві. Я мерщій у двір, за хвіртку сховалася та й стою. А він здалека побачив. «Та не ховайся, не ховайся!» кричить. От мого ока ніде не заховаєшся. Прийшов, поздоровкався, сів на лавці, вийняв насіння, дав і мені. Я стою у дворі лущу, а він на лавці сидить та собі дзьобає. Чого ти у дворі стоїш? Чому не сядеш рядом зо мною? Того, щоб не було по-вчорашньому, кажу йому. Ні, сьогодні не буде так, отказує і пильно дивиться на мене. Чого він так дивиться так на мене, думаю собі? Невже я йому до сподоби? А певне, що так, бо не прошибав би наскрізь очима, як він прошибає. Та який його погляд! І любий, і страшний. Як стрінешся, так і зачіпаєшся, як від чого недоброго, від чого злого. А все любий. Ти давно тут служиш? питає. Уже швидко рік буде. Як же я тебе ніде не бачив? Не знаю. А добре тут служити? Не сварлива господиня. Ні, пошли Боже, й таку. Отже, я думаю кидати свого хазяїна. «Так він і служить!» – трохи не скрикнула я. «Дивись, наче господарський син, а служить! Дивно мені!» «Де ж ти у наймах?» – питаю. «Та тут у кравця! Воно б бач і нічого!» «Та він п'янствує, а господиня перепродує. Та як немає нікого дома, то часом і без хліба цілий день робиш!»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 То діла багато. Он воно як, подумала я, скільки то нашого брата тепер є? Один у шевця, другий у кравця, той у столяра, а той у другому місці. І всі служать. І хазяїн же робить? питаю його. Нащо б він і держав нас, якби сам робив? Так він, значить, вашими руками жар загрібає. А ти думаєш, вони всі такі. Мені так його шкода стало, отакий хороший, бравий, та й у наймах вік коротає. Щось своє, щось рідне почула я в йому. Може, і в його, як у мене, ні роду, ні приплоду, та ніхто не пригорне, не привітає. Жалко його стало. Незабаром наша розмова перейшла у жарти. Він молодий, і я молода. Згадаю, що сумне, зітхнеш та й знову до веселощів. Почали одно одному квітки пришивати. Я й не счулася як уже біля його на лавці сиділа, як він мої персні поздіймав, собі на руки понадівав. Так мені хороше з ним сидіти, жартувати, любо так, як з братом рідним. Довго я з ним просиділа, уже й господиня прийшла, уже й ніч на землю налягла, почали світло світити. «А я все сиджу, не перемічаю того нічого, балакаю та жартую, так мені з ним весело-хороше». Та вже господиня покликала, розлучила нас, а то б, здається, і цілу ніч просиділа. «Ну, прощай же, – каже Варко, – якщо завтра тобі вільно буде, то я й завтра прийду». «Прощай, – кажу Василю, – його Василем звали, – і жартую до його». «Не вийду!» – мовляю. Пішов він шляхом, а я у хату. Охочу, а господиня дивиться на мене та й каже. «Еге, довго ж ти, дівко, з нашими парубками гуляєш. Уже б давно пора учиняти, а тебе все немає». Докір той гірше ножа мені у серце вгородився. Вже я стерпіла, змовчала, тільки думаю собі. «Усі ви однакові, бачу! Усім вам зависно, коли наймичка одну годину прогуляє!» «Прокляті! Прокляті!» Сльози так і душать мене. А господиня побачила, що я мовчу, не обзиваюся до неї, та знову мені. «Не думай, Варко, що я тобі все з серця кажу! Я так, жартую!» «Тільки бережися, дочко!» Ти ще не знаєш наших халамидників, які вони. Він з тобою і день, і ніч буде стояти, поки з ума не зведе, а там і кине. Ти не бий на те, що вони у такому красному ходять, а не стоять вони слова доброго. Все, вона мене так умовляє, а я стою біля діжі, учиняю та й думаю. У, чортова господарська натура! Їй заздро, коли наймит або наймичка надіне небуденне, а празникове, увесь світ зжерли прокляті, та ще б мало. Розсердилася я тоді на свою господиню. Уперше побачила, яка вона зла, що як багатий та так ходить, то й добре, а як бідний наймит у празниковій одежі, то вже й чорт зна що. Полягали спати. Усі поснули, тільки я. Ні. Мені він усе з ума не сходить, все перед очима. Хороший та красний, як сонце, любий, як щастя, усміхається. Як загадаєшся отак об йому, то й господиня, мов сова лізе в очі. Так мов жалібно мовить, стогне, а все дивиться хижо, як сова. Проклята, думаю я. І чого ти лізеш на думку своїм хижим поглядом? Та й уриюся у подушки, щоб хоч заснути. На другий вечір у п'яті його бачила, на третій – теж. І так кожного вечора. А тут уже й свято не за горами. Рік мені виходить. А що ж, Варку, питає мене хазяйка, чи, може, де краще місце відшукала? Ні, вже, кажу, я до вас привикла, а ви до мене, то краще зостануся. Зосталася я. За гроші, що вислужила, купила перед праздником плахту, запаску, купила хустку шовкову, чоботи-сап'янці. Хотіла скриню купити, та раз дорого, а вдруге нігде постановити. Так я й останні три карбованці господині дала до схову. От і свято прийшло. Великдень. Вимилась, вичисалась я, Убралася, як там маківка серед огороду. Пішла до церкви, його бачила, Христосалась. Та як любо христосаться з ним. Після обіда хазяйка каже, Ти б, може, варко у село пішла? Дядька дядину одвідала. Що я там у їх не бачила? Аж скрикнула. Та не в село пішла, а на вигін за місто гуляти. Приходжу, і він там, стоїть, горіх і лузка. Попрохала я, дав і мені. Далі ми співали, на колисці гойдалися, весело так весело прогуляли. Уже пізно одвів він мене додому. Так за гулянками не щулася, коли праздники минули. Почалися будні. Знову робота, пекти, вчиняти, то я бувало стою біля діжі, учиняю, а думка за ним усюди ганяє, коло його голубкою в'ється. А одробила своє, то зараз із хати, уже й за ворітьми, а тут і він приходить. Та так кожного вечора. Коли дощ або робота пильна не дасть нам побачитись, то журби не обберешся. Ходиш, як курчат погубила, Як рідного батька втеряла. Так прийшла і зелена неділя, Уквічала землю квітом, дерево листом. Пахуче так усюди, зелено, тепленько, гарно. «Не хочу я у хаті спати, – кажу господині, – Душно мені, буду у комірчині лягати». «Як хочеш, дочко!» «Одмовила вона. Твоє діло. Ти сама себе знаєш». Вона вже помітила та так і натякала. «А мені її натякання гірше огню пече, як тупим ножем по душі ріже. Що ти зробиш?» «Кляла я в душі усякого хазяїна і свою безталанну долю, що примусила мене наймичкувати».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 що я забувала про все на світі. Не забувала тільки, що він біля мене. Обнімала, пригортала його І сльозами молила, просила. Голубе мій сивий, Не згуби мене, бідну сиротину, Не зведи з ума дурну, нерозумну дівчину. У мене ж ні батька, ні неньки. Одна тільки ти порада всього світняя не насмійся ж надо мною, молодою. А він припадав до Моголона та втішав. Не бійся, Варочко, не бійся, Голубочко. нащо мені тебе з ума зводити, Коли я мушу тебе за собою взяти, З тобою свою долю і недолю зв'язати. І я вірила йому, вірила поки. Поникла весела голова моя, Обняв душу сум, на серце, як кам'яна гора налягла. Якийсь несподіваний страх кожної хвилини Висів над моєю головою і, як хмара, Як заводи пугачеві, вставав уночі І будив мене серед кріпкого сну. Я кидалась, жахалася, а йому все віру давала. Ні, не покине він мене, він так пригортає, божиться так, що тільки діжде осені, зараз і побереться зі мною. Одного разу попрохав він у мене карбованця. Трапляється, каже, купити шовкову хустку на шию. Грошей нема, а хазяїн не дає. Взяла я у господині свого заробленого, дала йому. Через тиждень знову просить. Взяла я і другого, дала. Так, третього, четвертого, п'ятого, коли чую, чи повірила б я, коли б другі те казали. Здається, як звірюка кинулася б на того, хто таке сказав, і видрала б з лоба очі. А то ж самій почути. Була пора вже під осінь. Мені так нудно, чогось тяжко. Сонце якраз над головою стоїть, пече. Дощу давно вже не було. Курява усе місто криє, як хмара, не дає дихати вільно. Була неділя. Піду, думаю, хоч на вигін проходжуся, та його, може, побачу. Бо вже третій вечір як не приходив. Іду собі помалу. Он уже й вигін передо мною зеленіє. І млини стоять з поламаними крилами, сумують. Он і Майдан, де ми на вулицю збираємося. Минула я це все, та йду до свого найлюбішого млина. Він аж на краї стоїть, на горі. За ним, як на долоні, місто все. А вперед, скільки оком кинеш, нив'я. Там йолові, там чорні, там зелені, аж голубі, там білі, як молоко. Любо так від тіля дивитися. Я й пішла, не доходячи ще, почула голос Василів. Мені так радісно стало, мала злякати його, а далі подумала ні. Краще підкрадуся, подивлюся, що він робить, з ким балакає. Тихо підходжу під блин, дивлюся. Сидить він з якимсь парубком, перед ними пляшка горілки стоїть, півка вуна лежить і шматок хліба. Обидва п'яні-п'яні. Так ти не знайдеш, кажеш, дівчини собі, Питав Василь того парубка. Не знайдуш, відмовив той, зітхнувши. А в мене, брат, дівчина як зорята ясна хочеш перепродаю тобі ге їй богу їй богу що даси що хочеш візьми тільки попусти а дівчина брат як писанка як при